És dimarts 14 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que aquest passat cap de setmana es va donar la primera alta per coronavirus a la residència Palafrugell-Gent Gran, on ahir es va produir una nova mort i ja en són 16 els residents que han perdut la vida per la Covid-19. També us explicarem que aquesta tarda tindrà lloc la conferència en línia de Maria Judez per resoldre dubtes de l'afectació del coronavirus en el món laboral. Ho podreu seguir a través de la plataforma Zoom, us podeu inscriure a la web de l'IPEP i si no, també ho podreu seguir a través de Ràdio Palafrugit. D'altra banda, encara a casa nostra us recordarem que el 25 d'abril el Banc de Sangs i Teixits de Girona visitarà Palafrugell per oferir una jornada de donació de sang. Us recordarem l'entrevista que vam mantenir fa uns dies amb la responsable de difusió del Banc de Sangs i Teixits de Girona, la Meritxell Casa Coberta. La informació comarcal ens portarà a explicar que des del Departament de Salut han engegat una nova aplicació per ajudar a la ciutadania en la gestió i millora de la salut emocional. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que la deixalleria de Palafrugell torna a obrir per a empreses i autònoms que hagin reprès avui la seva activitat. i acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell explicant-vos que en el nostre municipi també amb un ras ja s'han repartit més de 8.000 mascaretes solidàries. Documentarem amb la Laura Cama, responsable de C de rapeix fregit i una de les impulsores de la iniciativa a Casa Nostra. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, 14 d'abril, després de els dies de Setmana Santa doncs, tornem a l'habitual programació de ràdio Palafrugell i en aquest informatiu d'avui, com us dèiem a l'inici del sumari, us explicarem la primera alta per coronavirus a la residència Palafrugell-Gencran que es va produir dissabte, segons doncs, vam poder veure a través de les xarxes socials dels serveis de salut integrats Baix Empordà. Aquest passat dissabte es va produir la primera alta hospitalària del centre residencial Palafrugell-Gengren, on recordem la segona planta s'ha habilitat per tractar aquests casos de Covid-19. No obstant això, les darreres xifres de coronavirus al Baix Empordà també han deixat una nova defunció al centre del nostre municipi i amb aquesta nova víctima ja són 16 les defuncions relacionades amb la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Per la seva banda, l'Hospital de Palamós, la dada més positiva, arriba en el nombre d'altes que puja fins a les 83 i des de dissabte passat també hi ha hagut un lleuger de dels positius. Ahir dilluns eren 20 pacients confirmats i nou les persones pendents de resultats. A més, la xifra de morts continua sent de 5. Com us dèiem, per la seva banda, el Centre Geriàtic Palafrugell-Gengran, que també gestiona des dels Serveis de Salut Integrats vaja Empordà, hi ha hagut una nova defunció que situa en 16 els morts per Covid-19. Aquesta informació, com dèiem, es va donar a conèixer diumenge, de fet, a través de les xarxes socials vam conèixer que dissabte es va donar la primera alta per coronavirus a la residència de Palafrugell. Seguirem informant de les novetats al voltant del coronavirus. També tenim pendent una entrevista amb els serveis de salut integrats Vaja Empordà per comentar doncs, com s'està desenvolupant aquesta cinquena setmana de confinament i com estan encarant doncs, ja, ja aquest més d'un mes que portem doncs, de confinament i les dades que de moment sembla que són un xic més positives en el sentit doncs, que el nombre de contagis sembla que s'ha estabilitzat una mica. Ho comentarem en els propers dies amb algú relacionat amb els serveis de salut integrats vaja a Empordà i també ho podreu seguir a través de radiopalafrugell.cat Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi per comentar-vos que aquesta tarda tindrà lloc la sessió formativa per a empreses i treballadors que han organitzat des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Serà a partir de dos quarts de set a través de la plataforma Zoom encara us hi podeu apuntar a l'enllaç que trobareu a la nostra pàgina web i si no doncs, també la podreu seguir a través de radiopalafrugell.cat. Aquesta sessió informativa s'ha doncs, organitzat per intentar posar llum sobre les afectacions que tindrà el coronavirus i que està tinguent en l'àmbit laboral. En aquesta sessió informativa en línia serà, com dèiem, avui dimarts de dos quarts de set a dos quarts de buit i serà càrrec del palafrugellenc Maria Judez, que intentarà posar llum sobre les mesures i les novetats a causa de la Covid-19. D'altra banda, en el portal web de promoció econòmica també actualitzen diàriament la informació d'ajudes relatives al coronavirus per a empreses i particulars. A més, també trobareu aquestes informacions a les xarxes socials d'IPEP Empresa. Així doncs, avui d'aquesta tarda, durant una hora de dos quarts de set o dos quarts de vuit, també per a ràdio palafrugell.cat, aquesta sessió formativa per a empreses i treballadors, una conferència que des de l'IPEP ens comenten que no descarten que es pugui tornar a fer si la resposta és bona i si queden molts dubtes pendents per resoldre. La primera part, bona part d'aquesta hora, estarà enfocada doncs, en la conferència de Maria Judes, però en la darrera part... Doncs intentaran traslladar-li les preguntes i els dubtes que tingueu tota aquella gent que l'estigueu seguint a través de la plataforma Zoom o també a través de la nostra pàgina web a radiopalaflugell.cat i al 107.8 de la FM si teniu qualsevol dubte o pregunta ens el podeu fer arribar a través de les xarxes socials i en Marià les respondran o si no fins i tot us podran respondre un correu electrònic o a la mateixa publicació on hagueu comentat. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi abans de passar a la informació comarcal destacada de la jornada per explicar-vos que el proper 25 d'abril el Banc de Sang i Teixits de Girona visitarà Palafrugell. Nosaltres fa uns dies ens posàvem en contacte amb la responsable de comunicació del Banc de Sang i Teixits de Girona, la Maritxell Casa Coberta,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 Uh, doncs bueno, amb aquestescribes que més apsin aquests dies, uh, ara tenim les reserves estables. Eh? Per tant veure, insistim en el fet de que la gent ha de continuar a donar sal. però bueno, tampoc no cal deixar fer-ho tot avui o, o demà o aquests dies, sinó que hem de pensar. Que, les properes setmanes també continuarem a anar donant sang. Per tant, el que sempre hem anat dient és que les donacions de sang han de fer constants i cada dia doncs, tenim donacions a diversos municipis de, de tota la província de Girona. Mm -hmm. Aquesta tasca és, és molt important quan, també, quan hi ha aquest tipus de fenòmens no? ara fa un parell de mesos teníem el temporal Glòria que també us va tocar de prop mm -hmm. i quan hi ha aquest tipus de, de fenòmens que, que afecten una miqueta doncs, al territori, això una de les primeres entitats eh,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 ara puc que és una micaviat, però bueno, si voleu aquí a Palafrugell vindrem el tenim programat venir el 25 d'abril, que sabeu de ara perquè a la millor a aquesta setmana també estarem al amb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 per ajudar nos amb aquesta pujada de reserves. Per tant, animar a tots els, els habitants de Palafugell que el dia 25 d'abril vinguin a, a, donar, a donar sang al local de Càritas, com sempre. I tant, doncs nosaltres ho recordarem quan s'abropi aquella setmana, per tal doncs, que... Així també podrem valorar millor com ha anat tot i com estem tots plegats. Perfecte, Maritxell. Doncs moltes gràcies i, i fins aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. A doncs com ens comentava la, la Maritxell, ens vam emplaçar per uh, la setmana que vinent per comentar doncs, les novetats al voltant del Banc de Sangs i Teixits. Nosaltres avui doncs, ens hem posat en contacte amb Càritas Palafrugell, que és qui gestiona doncs, aquestes donacions a casa nostra i qui fa doncs venir el Banc de Sangs i Teixits. I En aquest cas doncs, de moment ens han pogut ja avançar, malgrat que tenim una, pendent, una conversa pendent com dèiem, doncs, que necessitaran sobretot plasma, també doncs, canviaran els protocols de, de donació, per tant atents a les nostres xarxes socials perquè en els propers dies doncs, penjarem aquesta informació i també la Marissa Grassot doncs, responsable de Càritas per la Frugell ens ha dit que per tal de, de fer més extensiu aquesta crida d'aquesta donació doncs, faran anuncis per megafonir a través dels voluntaris de protecció civil per tal doncs, que tothom se n'assabenti que hi haurà aquest dia de donacions a casa nostra el proper 25 d'abril. Nosaltres, com dèiem, la setmana que ve en parlarem eh, novament amb la Maritxell o amb algú de Càritas eh, Palafrugell perquè ens donin doncs, aquestes noves dades d'allò que més necessiten i també d'aquesta doncs, nova forma de, de donació per tal de no, que no s'acumuli gent en aquest punt de donatiu que sempre és al centre parroquial de, de Palafrugell. Un ara per a la informació comarcal que avui ens portarà a parlar de l'àmbit de les comarques gironines i és que el Servei Català de la Salut ha creat l'aplicació webappgestioemocional.cat, una nova eina a través de la qual es donarà suport emocional i psicològic a tota la ciutadania davant la situació excepcional que estem vivint a causa de la Covid-19. La situació de confinament, tenir familiars o amics afectats per la malaltia, el fet de no poder acompanyar els nostres éssers estimats durant l'ingrés hospitalari o la gestió del dol poden tenir un impacte també en la salut mental de les persones. Es tracta, doncs, aquesta nova eina d'un nou camanal de comunicació i forma part de la instrucció del Pla d'Acció per al suport emocional i la gestió de l'estrès agut. En el seu desplegament hi han participat diferents serveis del sistema sanitari amb l'objectiu de donar una resposta conjunta en l'àmbit de la gestió emocional. Durant la presentació de l'aplicació, la consellera de Salut, Alba Vergés, destacava que és molt important atendre les persones, ja que aquest virus és inhumà i no permet acompanyar a les persones com toca I en aquest sentit, també explicava que aquesta eina neix precisament amb la voluntat d'acompanyar i ajudar les persones en tot aquest procés i alhora avancen els problemes de salut futurs. Saben que tractar i acompanyar la salut emocional en aquests moments pot evitar problemes més endavant. El desenvolupament d'aquesta eina s'ha impulsat des de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuaris del Servei Català de la Salut, la directora de l'àrea Rosa Romà, Destacava la importància que hi hagi una eina d'aquestes característiques a l'abast de la ciutadania. Els continguts de la web app han estat desenvolupats des del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. El cap del servei, el doctor Ramos Quiroga, posa en valor que les eines que s'utilitzaran estan avalades a nivell internacional. A més a més, juntament amb Ramos Quiroga, han liderat el projecte la psicòloga clínica, la doctora Guida Fidel i el director del Pla de Salut Mental, Jordi Blanc. Hem d'explicar que aquesta eina avaluarà l'estat emocional a través d'un test. L'aplicació identifica quatre estats emocionals i, segons el nivell, se suggereix un seguit de recursos i consells o bé fins i tot ajut professional. Els recursos que s'ofereixen contemplen des d'exercicis d'autogestió de les emocions, com són exercicis de relaxació, de respiració, mindfulness, eines per poder dormir, per calmar els sentits o pel control del pensament, així com consells o informació d'hàbits saludables. Segons les respostes que s'han donat en el test, l'aplicació detecta persones que poden mostrar un grau d'afectació més elevat i que, per tant, podrien necessitar suport psicològic d'un professional. En aquest cas, els ciutadans hauran d'enviar un qüestionari que es trobaran en el mateix test on se'ls demana les seves dades de contacte i la seva situació perquè l'equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques s'hi posi en contacte telefònic. L'equip de professionals encarregats d'aquesta atenció està integrat per més de 100 psicòlegs amb formació especialitzada en situacions de crisi, de crisi i emergències, liderats pel cap de l'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques, Andrés Cuartero. Al centenariat de professionals del CEM han estat formats per oferir suport professional en salut emocional, estrès agut i estrès postraumàtic a pacients afectats per COVID-19, als seus familiars i la ciutadania en general. I tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que des de l'àrea de medi ambient han fet saber que a partir d'avui mateix s'ha reobert parcialment la deixalleria per donar servei a les empreses i autònoms que avui, després de la festivitat de Semana Santa, hagin reprès l'activitat. L'horari de la deixalleria serà de 8 del matí a 6 de la tarda, de dilluns a divendres, i de 9 del matí a 6 de la tarda els dissabtes. Només... Recordem, estarà oberta per empreses i autònoms i és que els ciutadans particulars encara no hi podran accedir. Per als particulars, recordem, però, que es manté el servei de recollida concertada de Trastos Vells per bé que es recomana sol·licitar-lo en cas de necessitat real i inajornable. I arribem a la darrera informació d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i serà una conversa que, com us dèiem, el sumari d'aquest informatiu serà amb la Laura Kama, una altra de les persones que està vinculada a aquesta solidaritat del nostre municipi i de la nostra comarca. Si us recordeu, fa uns dies en parlàvem amb Sergi del Rió, que va ser doncs, un dels impulsors d'aquesta iniciativa d'elaborar mascaretes per a tota la comarca. I nosaltres, per parlar avui del que passa a casa nostra i de com estan doncs evolucionant aquestes mascaretes i de fins a quin punt s'han pogut fer. Eh, saludarem a continuació a la Laura Cama del CDR Peix Fregit. Bon dia, Laura. Hola, Bon dia. Doncs eh, com dèiem, l'altre dia en Sergi ho comentàvem, ens explicava doncs, que més o menys de, de mitjana s'estaven fent més de 500 mascaretes diàries i que un dels grans eh, problemes, diguem-ne entre cometes, era doncs, la, la manca de material no? que, que, que, que tenien en quin moment es troba ara aquesta, aquesta producció de mascaretes també de quantes persones estem parlant que hi estan col·laborant i, i quines són les principals necessitats que, que teniu Des el col·lectiu? Bé, bueno, a veure, jo us parlaré de la, de la vila de Palafugin Montrach, que és el que més toquem nosaltres. En aquests moments hi ha 90 persones entre talladores, posidores, eh, gent que reparteix, gent que fa la taxa de portar coses d'un a l'altre. Estem sobre les 700 mascaretes diàries, Uh, totes aquestes mascaretes es porten a la bogaderia, es renten i les coses distribueixen. Intentem cobrir totes les farmàcies, hem anat diversos cops al mercat, botigues de proximitat. A més tenim el servei porta a porta per gent que realment ho necessita i que sigui de risc, que només enviant a través de Facebook un missatge privat amb el CDR Peix Fregit, ells gestionen amb la creu roja de poder eh, entregar aquestes mascaretes a casa directament de la persona que ho necessiti. Aquesta és una iniciativa que va començar doncs, després de, de, de que s'inicies no? aquesta, aquesta crisi del coronavirus. Són moltes les persones que hi estan col·laborant. Estàs, has comentat que són 90 aquí a, a casa nostra a Palafrugell i Montràs. Eh, la resposta... Eh, és molt positiva no? és un dels aspectes poder més positius que podem destacar d'aquesta doncs, crisi del coronavirus, no? la, la solidaritat de, de la gent doncs, que, amb les seves pròpies recursos, està intentant donc ajudar ajudar-se els uns als altres. Aquest podria ser el, el, el millor missatge no? amb el que ens podríem quedar d'aquesta crisi poder no bueno, sí. A ver, uh... Sempre hem sigut un poble de, de, de voluntariat i d'intentar tirar endavant amb el que sigui. Després, eh, bueno, cada dia s'està afegint més gent, gent que potser no sap cosir però t'ofereix roba o... Qualsevol cosa ens és bona per tirar-ho endavant. Penseu que estem fent descomptes mascaretes però no cobrim totes les necessitats. És a dir, cada dia ens quedem curts amb la demanda que tenim ens agradaria poder arribar a totes les botigues, a tots els supermercats i a per tot però bueno, també portem, devem portar més o menys unes 8.000 mascaretes. Si feu comptes, quasi bé un de cada tres Palafrugell Montràs té una mascareta nostra. Mm -hmm. També ens omple això. I, I seguim. Ara, per exemple, com que estem parlant que els nanos podeus deixaran sortir una oreta als parcs, o, bueno, pares que han d'anar a treballar i el nano al final acabarà a casa els avis, que agradi o no. Doncs ara comencem a demanar teixit amb estampat infantil, perquè començarem a fer mascaretes també per nens, que almenys vagin protegits també. Aquesta és la, la, la següent proposta o la següent demanda que esteu fent eh? que, que en la qual doncs, també eh, està marcada aquesta trucada d'intentar doncs, trobar això roba, material, una miqueta doncs, amb simbologia una miqueta més infantil per, per aquest possible creixement de mascaretes cap a, aquesta, cap a aquest grup d'edat, no? Sí, clar, creiem important que ells també es protegessin i protegessin el resto de la gent després en hi ha un patró especial per nens, perquè tenen la cara més petitona i és més complicat que la portin com de gran, i ara estem buscant això, goma, elàstica, com sempre, des del primer dia eh, ja comença a ser d'això que ens costa moltíssim de trobar, i després sí, la gent té llençols de cotó, Gent que hagi començat a fer patchwork i tingui retalls de roba amb estampats infantils. Cortines que siguin de cotó amb estampats infantils. Qualsevol cosa d'aquestes, si plau canvien un missatge en el Facebook del CDR Peix Fregit i ells ens passaran uh, les adresses i els noms per poder anar a recollir i ho anirem a recollir casa a casa. No cal que la gent surti no que tenim un, una sèrie de gent que de voltes voltas fa poble i en el moment que passi per llacs pararà i recollirà el material. Mm -hmm. Sobretot quedemnos tots els queguem quedem-nos a casa. Ja, remarcar aquest, aquest missatge i doncs, aquesta tasca que esteu fent vosaltres d'anar doncs, recollint eh, en els diversos punts on podeu doncs, abastir-vos d'aquest tipus de material doncs, eh, ja vosaltres feu aquesta feina d'anar-la los danar a buscar eh, Ens comentaves Laura que sobre, eh, ha de ser cotó eh, aquest material aquesta roba, no, no pot ser cap altre tipus de, de material una mica més sintètic eh, és millor cotó, no? Millor cotó per a l'atapaït I, i si no, nàlons Nylon és un material que és plàstic al final i ens serveix també per fer bates. Ara, per exemple, tenim un company que ha agafat la furgoneta i se n'ha anat just al cantó d'Olot perquè ens han regalat unes peces enormes de teixit plastificat que ens servirà per fer bata per la gent que fa assistència domiciliària. Doncs, també estem fent bates per, per cobrir la gent que, que, que ha de fer assistència domiciliària almenys que l'hagin protegir. Un altre tema important és el fet doncs, que ens ho has comentat a l'inici, l'altre dia amb en Sergi també ho comentàvem, que doncs, per tal que aquestes mascaretes siguin al màxim eficients possibles i, i segures, eh, també esteu en contacte amb la bugaderia per, per, per tal doncs, que aquestes mascaretes estiguin 100% desinfectades, no? Sí, la bogaderia els renta més de 60 graus, que sabem que el, que el virus es mor al 50 i pico, bé, es renten a 60 graus, es donen netes i són unes mascaretes que són reutilitzables. Mm -hmm. Tenen la mateixa eficàcia que les que estan regalant ara, les que diuen que els estan regalant pel metro i per tal, i això, tenen la mateixa eficàcia i l'únic que, que tenen aquestes és que Arribes a casa, els arrentes, si no ten rentadora per posar a 60 graus, que no tothom cada dia pot fer una rentadora de roba, s'agafen, es bullen 5 minuts bullides i s'estenen i l'endemà la pots tornar a fer servir. Mm -hmm. A les que s'estan regalant són d'un sol ús. Bé, vale avui me regales una mascareta, però demà qui em poso? Clar. Almenys aquestes, els la podem anar portant. És més, si... Si algú té molt de risc o molt de contacte amb gent, pot obrir un cantonet i en, com que són doble capa les mascaretes que estem fent, sempre s'hi pot posar una toallita d'aquestes de d'anens a dintre, que també és un altre filtre més que hi posem. Doncs al màxim dins les nostres possibilitats tota la a tota la gent mm -hmm. doncs uh, amb aquestes uh, recomanacions i, i també doncs, amb aquestes notícies que ens arriben des d'aquesta iniciativa que us comentàvem fa un parell de setmanes amb en Sergi del Río i ara doncs amb aquesta, amb aquesta nova crida de, de que necessiten llençols o teixits infantils de cotó 100%, sinó també de nylon, com ens comentava la, la Laura, per fer bates, I, en aquest cas doncs, els llençols i, o altres teixits de, de cotó per fer mascaretes per nens, doncs, per quan aquests puguin començar a sortir, doncs, eh, acabarem aquesta conversa amb la qual, doncs, com fèiem amb en Sergi, Uh, Laura, fes uh, extensible doncs, uh, l'enhorabona a totes les persones que estan col·laborant no només aquí a casa nostra, a Palafrugell, a Montràs, sinó també a tota la comarca perquè és una gran iniciativa i, i com dèiem eh, i com destacaves tu, són ja 8.000 mascaretes les que heu fet en, eh, per aquí, per Palafrugell i Montras, per tant, gairebé un terç de la població d'aquests dos municipis disposa d'una mascareta feta i elaborada per aquests voluntaris. Per tant, això és una, una gran tasca que volem remarcar avui també aquí. Laura, moltes gràcies i seguim en contacte per si necessiteu fer noves crides, nosaltres fer-vos d'altaveu també. Moltíssimes gràcies a vosaltres i sobretot quedeu-vos a casa els que pugueu I amb aquesta conversa amb la Laura Kama que podreu recuperar també a través de radiopalafrugell.cat, doncs arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, d'i març 14 d'abril. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per radiopalafrugell.cat i que també a partir dels quarts de set avui teniu una cita amb nosaltres per seguir aquesta conferència de Maria Judez, una conferència organitzada per l'Institut de Promoció Econòmica, per resoldre els dubtes que els treballadors particulars i empreses puguin tenir per referència a la Covid-19. Serà a partir dos quarts de set, si teniu qualsevol dubte, doncs també ho podeu fer arribar a través de radiopalafrugell.cat, a través de les nostres xarxes socials i nosaltres... A la part final de la conferència les farem arribar a Maria Judit. Que passeu una molt bona jornada i us esperem a partir dels quarts de set en aquesta conferència, que oferirem des del 107.8 de l'FM i també a través de radiopalafrugell.cat Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell De dilluns a divendres, a la una del migdia i a les 7 de la tarda la vostra cita per saber què passa a Palafrugell